Eta, bueno, ba, lehen esan dugun bezala, mentxe dugu, ja, ikure ez diotan Jon, kaixo, eh, arratsaldeon Jon. Arrastion. Eta, bueno, ba, lehen zarrera aipatu patu dugu pixkat zerren inguruan arituko baina, bueno, e, azalde ezagun, ba, kasu honetan Euskal Herriaren aldeko elkartasun astea antolatu dela eta pixkat horren inguruan hitz egitea antolatu dela. Agian asteko, ba, galdetu ezakigu zer den Euskal Herriak lagunak elkartea eta pixkat bat ba, geografikoki kokatu izazkezu nun dauden elkarte horiek eta zelan egiten duten. Bai, bueno, e, Euskal Herriaren lagunak dinamika bada, plataforma edo elkarte bat baino, eta horien dela iru urte doa jarri genuen martxan, e, askapenak eta Europan zehar zeuden elkartasun komiten artean, pentsatu genuen bazala garaia, besturratz bat emateko elkartasun munduan, koordinazio maioa hobetu bat zela eta Euskal Herrian bairatzen dugun e, egoerak ba, behartu eta eskatzen zuela bestelako ekimenak eta urratzak ematea. Torrelas izan apur bat dinamika, Europa mailan e, izan zena eta purka-purka ba, edatuz joan dana. Eta ba, daude gaur egun ba, e, taldena ikotzu, Europa mailan eta Ameriketan aukerak ba, e, zabaltzen azteko. Eta, bueno... En... Eh, Orokorrean eh, dinamika bat dela esan duzu, eh, zertan oinarritzen da dinamika hau, elkartasunea irazteko modu hau eh, zel, mot, zelan mota egiten da eureurekin euk zelan eh, zelan egiten dute?: Ba Dinamikaren oinarria azken finean Euskal Herriak peretsson duengatazka politikoaren konponbidean lan egitea da. Baina Tokian Tokiko erralitatea kontuan hartu behar dute. hau da ez da gauza bera Irlandan eh, Euskal Herrren aldeko elkartasuna lantzea, han lan politikoa egin daiteke, e, oso da Euskal Herria, edota Zuedian, oindala gitxi hasidan talde batek lan egitea Euskal Herriaren elkartasunean. Adibidez, Zuedia baten, lehen gurratxe, ba, Euskal Kultura zagutaraztea da, musikaren bidez, e, erakustea, herri bat dagoela Europan, herri zahar bat, bedizkuntza daukana, eta herri horrek, badaukala, gatazka bat, bi estaturekin. Orduan, onierrizko, onierrizko gauzak lantzen tzen dituztean, Baina bestalde, ba, herri alde Katalainetan edo Estatu Espainialeko komiteetan gauza politikoagoak lan daitezki Irlandan bezala. Eta, bueno, egien e, interesgarriak jakitea, ba, non dauden e, elkartasun e, sare hori pixka batean panorama hori azaltzea? Bai, ba, gaur egun handitu eginda eta ikus dezakegu, Europako mapan ari garela edatzen Irlandan badaude hiru talde mm, Irlandak euskal komiteak izanaren pean Badau beste talde berri bat sortu den aderrin, lau talde Gongo Liratek Irlandan, badau talde bat Eskosian, orain ere sortu berri den e, talde bat Londresen, emetik urbilago, Lisboan badago talde bat, aspaldiko, aspaldiko talde bat dena, e, uste dut, hogei bat urte dituela, Madrilen badau beste talde bat baina doli den bebai, herri alde Katalanetan dinamikaren baitan badaude de talde txiki batzuk, baina batez ere Barcelona inguruan, Frantseko Estatuan Paris eta Lilen komitebana dago, gero Alemania izan da igual e, aurten gehien hasidan lekua sortu dalako Alemania Estatu mailako Euskolarienen lagunak taldea eta hainbat hiri hartzen ditu, baina batez ere Berlin ba, e, inguruan hedatzen e, da. Hort esa parte iiptudan bezala Suerian badago talde txiki bat, upsala hirian kokatuta, Eta igual potentena edo indartsuena Italiako euskalarian lagunak dira, eta bederatzi bat talde badaude, Roma, Milano, Liborno, Bresia eta bar. Horrez gain, badago aukera, Sardinian, Xeos erazteko, Bebai, Eslovenian talde txikitsu bat dago, eta beraz, ba, Europako mapa, Europako mendebaldea nolabait hartzen duen dinamika da. Horrez gain, badau kontaktuak Ameriketan, Venezuelan eta Mexikon, Ez agian, talde bezala lan egiten duen talderik baina bai ekimenarekin bat egiten duen ba, Olan e, politikan eta e, gizarte mugimeduan dabizen zenbait taldek bat egiten dutela lantzean behin, Eukolariaren aldeko elkartasuna lantzeko.: Baira, talde batzuk eh. gainera bueno, lehen justu eh, asteko Kronikan irakurri dugu Alemanian ba, bertan ja nik... Ke ez eh, lotuta agian horrekin, baina bintzate izleatzen ari dela elkartasun sare hau ba, gero eta ba, konzientzia gehiago dutelako ba, bertakoek kasu honetan Alemaniako partidu ezkerreko partidu batek eskatu baitio ba, dip, eh, diplomaziarekin hauzteko eh, Espainiar gobernuarekin ba, tortura kasua direla eta agian horrelako ekimenak ere, behiratzen ba, bueno, dituzte, beste erabortako ba, ekimenak, bigarren baiako horiek ba, zeharka edo edo duzenean, ez dakit? Bai egia esan e, gure Gurel helengo kontua, onierrizko elkartasun lantzea da, e, gurel burua, lehenengo eta gizarte mailako elkartasuna lantzea da, herri elkartasuna, horretarako sortu ardira baldintzak lekuetan, ezagutara zibar da Euskal Herria, ezagutara zibar da Euskal Gatazka, Gatazkaren ondorioak, zenolako apar geitegoera sufritzen duen Euskal Herriak, eta horrek gero albidetuko du Europa mailan Euskal agendan egotea, eta baita eh, lobilana egin alizatea. Beraz, eh, gure azkapenak eta Euskal Herrian lagunak ekiminaren helburua, ez da inbeste instituzionala horretan lan egiten dugu bai, baina batez ere gizarte edo indarte maileakoa da. Uh -huh. Eta bueno, horre haipatu dar, eh, ba, pasaden horita maikean, eh, pasaden arun batean, egintzen manifestazio horretan ere, ba, uno, Euskal Herriak elkarteko ba, uno, bai eh, Baliaurizeko ta bai Pariseko elkartek ere jasan zituztela ba euren presioak eta errepresioa pizko bat alde hortatik ere pentsatzen dugu ba, Espainiako gobernua ez dela ezelatzen geratuko ba, elkarte hauen inguruan ez dakit horren inguruan zerbait esan dezakezun Bai egia da da erraza Euskal Herriari elkartasuna adirastea batez ere Espainiako estatuan baina adibidez iaz egin zen elkartasun hastean iazkoa bigarren astea izan zen mm -hmm ba pairatu zuten Mexikoenetatik Chilenbe bai pairatu zuten e, Espainiako polizien hasarpena egon ziren ibili ziren elkarretaratzetan ba jenderen atzetik mehatzure emater ere egon zen beraz ez da bakarrik e, estatu mailan erdatzen diren gauzak baizik eta Euskal Herriaren alde edonon ta batez ere Espainiako estatuaren deslegitimazioa lantsen duen edozein taldek ba sufri desaker intoksikazioa ta kriminalizazioa eta bueno bizkate... Jaren ikan aste buru honetzen hasiko den elkartasun aste honi helduta, bueno, egian aipa dezakegu, ba, Iaz ere ba, desente potentea izan zela elkartasun aste hau eta egian laur bildu dezakezu ba, uno, Iazko ekimen hauek, e, pixka bat aurtengo ora pasa aurretik. Bai, bueno, aurtengo astea irugarren astea da. Eta uh -huh. hasi izan, oindala bi urte ba, ikusten gainoelako beharrezkoa zahela negoziazio prozesuan gaude murgiluta eta beharrezkoa zala bultzada txiki bat, gainera inekide joan nagozegre bantzegoen, eta euskalariaren lagunak dinamikan erabaki genuen bazala garaia urtean data zehatz bat eukitea eta nazioartean artean, lehelo atzean, bain bat lekutan mobilizatzea. Lehengo urtean, Eropa maian egin zen, ondo egon zen, bigarren urtean, hau da, Iasko astea, utxaliko astea nahiko nahi kondurten zen, irumila bat lagun mobilizatu egin zen euskalariaren alde, Eta, eta bost bat hiritan. eta Europa zaparte Ameritan ere egon ziren mobilizazioak Txileen, Mexikon, Venezuelan eta Argentinan adibidez. Beraz aurten helburua hori mantentzea da, baina urrats bat aratago ematea be bai. eta hortik ere ba, aurtengo leloa. Aurtengo leloa da Euskal Herria ez doa bakarrik, Hau da, Euskal Herriaz dago bakarrik hori da askotan ez duten, ez ba, uhum. herri borrokalariak alariak bakarri doduela mundu, anizolatu eta hori iaz argeratu zen Euskal Herriaz doala bakarrik ez askatasunerantz, ez da ba, autodeterminazio eta demokraziarantz eta aurten, balelo lehelo errenpean gauza gehiago dira, eta uste dugu, ba, iazkoa betuko dugula. Eta, bueno, ba, egian, haipatu ezak egu ba, zer, zer antolatzen ari diren, ba, gure, gure lagun horiek. Baieria san hasidaia, ze, bueno, elkartasun astea, edo harteko elkartasun astea dauka izan e, baina 10 bat eguneko astea da eta tokian tokikoa jendaren arabera ere, ba, aldatu egiten dira datak eta hasidaia da adibidez, Irlandan asteburuan, ba, Bloody Sunday delakoa izan ederrin. Eta hor, Euskal, e, Euskal Herriarekin ikolkartasun komiteek parte hartu zuten, pankarta propioarekin, esku horriak guanatu zituzten, eta itzaldi bat e, eman zuten, berroketan behar bat lagunen parte hartzarekin. Mm. Horrez gain, eslovenien ere, ziren e, asteburuan, Euskal Herriaren aldeko batzuekin, itzaldiak mu, eta musika batez ez ere, ba, Euskal Kultura esagutarazteko, Eta izatez aste ofiziala, ba ostiralean eta larumaten hasiko da eta bi aste buruko astea izango da. Ba, egia izan, e, abanikoa oso handia da denetarik dago aste honetan zehar, ba adibidez, eh euskal herria Euskal euskalgaia maila differentan jorratuko dala. Hau da, lehena ipatu den bezala, zuedian ba, musika izango da ardatza, ez da, astearen datetan sartuko, ango agendaren arabera, arazoren bat segolako, apurra berandago izango da, azte bi barruedo, eta hor ba, txalapartari batzuek, biratxo bat emango dute, eta euskal kultura eta euskal herria ezagutara dute. Aldiz, italian e, musika eta politikak e, bat egingo dute, biratxo bat dago, e, kamaradak eh, gaztezare internazionisteko kide batekin eta Bilbomatix eh, musikataldearekin eta ibiliko dira ba, sortxi bat lekutan, hitzaldiak ematen, kontsortuak egiten, elkarretaratzeak eta manifestazioaren bat ere, eh, seguruen, egongo eh, da. Horrez gain, ba, Portugalen elkarretaratzea irengu dute Espainiakoen enbasada hurrean eta bilofurun bat, bai. Engero, aipatzeko adabe bai, Irlandan aurreko osteburas aparte, ba, astean zehar ekiminak egingo dituztela leku diferentetan, batez ere Belfasten, Korken eta Dublinen, eta bideomenaldiak ere egingo dituzte, elkarretaratxe ez aparte. Eta, importantea dasumarratxeak, leku gehienetan, e, bideomenaldiak esango direla memoriostorikoaren e, e, gaiaren ingurukoak, Ta horrek laguntzen duelako Euskal Herria sagutarazten eta gaur egungo gatazka ba jendaskoak e nazio horta euskarerriko gatazka frankismerekin baino identifikatzen eta memoria historikoa landuz ba erakutsi daiteke zelan gaur egungo gatazkak ba jarraitzen duela eta ezala e, Frankoren heriotzarekin amaitu Horrez gain, e, frantsseko estatuan Parisen eta Lilen hitzaldiak eta elkarretarazekin dituzte Parisera militante independentista baiu ango da, ba, Euskal Herriak sufritzen duen, batez ere, goera politikoaren berrimateko, e, o sea, ba, eta zoritxarrez azte, datorren aztean edo elkartasuna aztean zehar, baiak ingo da de 2 m eta eskatasuna kandidaturen independentistak ba, legezkoak edo legeskanpo utziko duten, eta zoritxarrez ba, elkartasuna lantzeko ere aukera handiagoa egongo da. Horrez gain, Alemanian Alemanien azte osoko ekitaldia da, hau da astea osorik hartuko dute eta zazpilekutan egingo dituzte itzaldiak, gero Berlinen itzaldiaz aparte manifestazioare deitu egin dute, eta horrez gain e, itzaldietan partartuko du kamaradakeko kide batek eta alemaniako ingo niebel kasetariak, Eta itzaldi horietan ere ba, esagute, esagutsera mango dute Arnaldo Tegiren, liburuaren e, alemanirazko edizioa. Eta, ikus daiteken ez, ba, hainbat gauza jorratuko dira, Espainiako estatu ere dagokionez, Madridien ere egingo dituzte jerdunaldi txiki batzuk, baina doli den bai eta herrialde katalanetan part hartuko du beat, beat, Beatokiko kide batek, da errepresioa izango da gaia. Eskozian ere zehuzer egingo dute, mobilizazioaren bat, elkarretaratzea, propaganda eta zeuguruen kanaritan ere memoria historikoa alandu egingo dute. Beraz, e, bete-betea datorra agenda, datu zene astetarako, eta, bueno, ez dakite, guraletik galderak bukatu zaizkiko, ez dakite, agiane, aipatu gabe gaitu dira kontutxo batzuk, ez dakite? Bai, da? e, Batez ere Ameriketako kontua, korre ziozer da, Ameriketan, Venezuelan eta, eta Mexikon, ja da, konfirmatu digute, ma, Euskal Gaia jorretuko dutela, Venezuela batez ere autodeterminazioaren gaia landuko dute, nazio, Europako nazioen gaia eta batez ere Euskal Herrikoa, eta Mexikon be bai, mobilizazioekin goa dituzte, Espainiakoan enbasada hurrean, baina garrantzitsuna da, nola baita indartzea, ezta, herrien arteko elkartasuna, gure kaso honetan jasotzen dugun elkartasuna da, baina honek bate egiten du ematen den elkartasunarekin, askapenak internasionalismo luertzen duelako joan etorriko elkartasun bezala, eta zoritxarrez, ba, elkartasuna ezinbestekoa da, herriek aurrera egiteko sufrimendua eta gatazka, larriak paretzen ditugulako eta espero dugu baste honetan beste urrats bat ematea eta datorren urtean bestear gehiago taulan ba gero ta elkartasun handiagoa jasotzea eta bestaletik ba Euskal Herrian ere beste herriekiko elkartasuna ere gerotan diagoa izatea. Uhum, ba ucre ba, espero dugu ba asko joan hemen izateatik eta informatzagatik ba Batotzen astetarako ba ze kontu prestatu dituzten eta horretaz gain ba, bueno, batez ere zer diren elkartasun komite horiek eta zelan jorratzen duten explikatzegatik eta gure partez ba, besterik ez eskertzea hemen izatea eta bueno e, gertatu hala eta eta, eta, eta aiek informazioa bidaldiela ba guk ere hemen informatuko dugu ba jendeak, e, jendeari orain arte nahiko berri egintzaio eta eta eta ere askotan asko gostar zaio ulertzea eta entzutea, ba besterritan ere gure alde egiten dituztenak Baina bueno, gure hortan ari gara eta pixkanaka ea beste bestelako mediotan ere, ba bueno, gero tabi hartzun gehiago izaten duten eta eta benetako elkartasun solidario hau eskaintzen diguten hau, ba benetan e, islatzen den Euskal Herrian, ba garrantzizkoa delako. Ba, eskerrik asko eta eta beste bat arte. Vale, bandosegi. segi. Bando segi.